Bos boa tarde, queridos ointes, benvidos a un día máis a este no nosso programa No 104. 6 da FM aquí en Radio Cornellá, como cada sábado, ou sempre en Galicia, dúas oriñas de radio en galego. Oche atopémonos oxiño porque o noso compañeiro Armando está convaleciente. Temos que enviarlle unha aperta grandísima e unha barda, un abrazo porque mm, desexamos que se recupere pronto. Ten aí un bocadiño de malestar, pero seguro, seguro que estará mm, pronto aquí ao carón noso levando isto para diante dando xas gracias ao noso técnico Kiko Belinchón que gracias a él esto sigue adiante, eh, emítese mediante internet, emítese na página de, de Radio Cornella, bueno, que Queridos ointes, dúas oriñas que vamos a pasar moi entretidas con todos vosotros, con noticias, con, eh, con comunicacións con Galicia, con cousas interesantísimas. E precisamente para adubiar todo isto que facemos é poñerles un bocadiño de música. Vai adiante a música para despois conectar, como sempre, como casi cada, sempre, cada, cada semana, o noso correspondente na Costa da Morte. Aí vai.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 presuízos en cada instante Baixamos esta música que tamén é da Costa da Morte Para recibir o noso correspondente Óscar Rey Calo Moi boa tarde, Óscar Ora, que tal, moa tarde, é un dicir, porque aquí vai tarde temos un xeque, con moita chuvia, claro, claro. sí, tormentas e sí, sí. máis pero, bueno, aquí estamos, para darlo todo neste cachiño de tempo que temos para conectar a costa da morte. Moito ben, moito bueno, a... a... A coberto, vais, aguantase ben, non? Si, sí, non, decían os mariñeiros que entar tarra capean van os temporales. Non hai ningún problema. <risas> e es, iso compre, ter paciencia e ter prudencia porque, en realidade eh, o mar non avisa, non? E entón, no, no, no que avisa, conveniente. E, no. ademais, estes días eh, estamos dando a súa peor cara, que, bueno, a peor cara, para obviamente, para a xente que vive do mar, sí, sí, sí. pero ao mesmo tempo tamén pues, hai moita xente que dí que estes días así ajudan tamén para manter o equilibrio, ¿no? Una paz que que se resenar todo un poco y tomarle un poco de descanso, etcétera, bueno, Bien. Ten que trabajar para hacerlo si, bien. Bueno, pues, pues nada, comenzamos si os parece con noticia de, de final de semana, porque o feminismo pues le eh, llevó o tema, protagonismo claro. esta semana más que nunca, pues por ejemplo, pues eh, destacamos concentración feministas eh, como cuida de a de acontece so cada vez máis numerosa e, e importante na na Costa da Morte juntábase cousa pues, muitísima xente tamén xentes de de pues, presidentas de de clubes de fútbol, bueno, mulleres cun para relevante tamén na zona para visibilitar un pouquiño pois pues, o importante que que que que a muller teña o poder que se merece que xa libre eh, e deisen de estar sometidas, non xa era un pouco leman, no que lavaba este ano pois pues, feminismo en un punto de cese bien, eh, tamén desde os colexos da, das distintas zonas eh, povos da Costa da Morte se fixaron actos, desde máis pequeniños a máis grandes, non? Claro. Por exemplo, o CEIP eh, Vilarmide que celebrou o ITOEM unha escola rural do, do Concello de, de Moixía uh -huh. no que, pois, pues, eh, o que se fixo foi, pois, pues, non só comemorar as datas importantes, non? Neste uh -huh. ano, como foi o 25M Día da Paz ou o Día da Muñer, senón Se procura que se celebren con, con vistas de figuras reais con que muitas veces están anonim, anonimadas, digamos, o anonimadas. Sí, sí. Y, y tienen importancia pues diaria, do día a día, no o papel a muller no no fogar, o papel a muller obviamente eh, como redeira, o papel da muller como percebeira, o papel Caray. da muller no sí, sí. sistema productivo. Bueno, eso es un poco que intentan visibilizar é, é importante que é a na, na vida da, das persoas non? Bem, xa era un, un acto pues, dentro do, do seu cole bueno, e despois eh, recollemos tamén e queremos interesante pues, o cambio de alcaldía no Concello de Laje Así que Baixe, yo, yo, bueno, como... en este caso entra Paco Orón o, o, pa, o, o Paco Francisco Charlinso con Orón que xa, xa pasa a ser alcalde do Concello de Laje despois da renuncia De, de Pérez Añón que gañara con bastante contundencia as últimas solucións locais pero que a saúde pues, impide continuar impide, claro, claro. no cargo, el mesmo é unha persona vinculada ao ámbito sanitario, o cual pues, darse conta de importancia que a saúde incluso fronte a en bueno, este caso fronte a, a algo que ele dí que, que tamén foi importante para ele na súa vida pues, o seu servicio de bueno, pois pues, eh frutivos, o sea, relevo con total normalidade dentro do Concello de Laxe e tamén nos destacamos como algo tamén a ter en conta, pois pues, desde o punto de vista de que moitas veces pois pues, eh, o tempo político é moi distinto, non, manos mm. después que eu diría el, mm. despois de haberse presentado a a elección. Bueno, continuamos eh, falando de temas eh, interesantes, mm -hmm. por exemplo, pois pues, eh, gustarían nos destacar as queixas do BNG de Ponteceso, que, que fala pois, de que o Concello talou pois, dentro da normativa existente da tala de, de árboles yeah. cerca dos paralitas a dos ríos. Que se, bueno, eles critican que se saltou bastante a Toreira e en que se talaron 250 toneladas de, de madeira ao lado dos ríos que consideran algo excesivo, incluso pues, hai algún aquí ou denuncia por parte de algún colectivo ecologista, mm. que la polémica surgió, digamos, un poquino en en Ponteceso en este sentido, ¿no? Porque claro. bueno, consideran que no se le queda perfecto semejante, que podías haber cortado, bueno, digamos mm -hmm. así en en, en poquino más de de cuestiones co... validas o o, o, o, o que claro, corrios que no se limpan que ensejo cortar tamén os márgenes despois non se poden acceder para limpalos para que teñan os seus cauces normais e despois pois os problemas de, de... Pues, obviamente de, de problemas eh os problemas para poder limpalos. Bueno, non salimos no do concello de Ponteceso porque con esa pastas pactos os coches non poden chegar hasta o propio muelle de Valarezo, van a intentar poner algún sistema que impida chegar ao propio muelle e bueno, consideran que é unha zona que hai que protexer e que que os novos aparcamentos que se van a poñer máis adiante, pois, pues, que non se debería de, de chegar ao, ao muelle, non é igual firmou costas e ao Concello un pacto tamén eh, nesta, nesta sentido, pois, pues, de, de dar a conhecer máis a poñer en valor o património de Valerés. Vámonos a Carballo, porque o Concello de Carballo, pois, pues, un sistema numeroso de cámaras para a gestión do tráfico urbano, con cámaras e, e pantallas, o que busquen é un pouco, pois, pues, bueno, en Carballo... La base, non sei se está eso tanto poniendo en marcha un sistema de mobilidade moi novedoso no creo que intentan pues pois, que a xente utilice máis a bici que utilice máis eh, ande máis a pé sí. eh, sacar o tráfico pesado do, do, do casco urbano levou-se unha ordenación bastante importante nos últimos anos de todo o que é o, o tráfico e ainda queda moito que facer pero eh, agora mesmo pois, eh, puxaron en marcha este sistemas un pouco para reforzar suponho é o objetivo reportar un pouco a vixiancia tamén dos aparcamentos e bueno, favorecer que se cumpla normativa con un, un pouquinho máis de, de controle que, en teoría, pois busca o, o propio Concello con, con, de moi Carvalho. Ademais, esta semana falávamos non sei se estu bachado só tanto de noticias relacionadas con varios contratos eh, mm. Varios eh, restaurantes da zona Chegaron un galardón Sol Michelin Sol, si sí. pues, sí, O restaurante de Valarés tamén aquí o Fragón de Fisterra A parte dos recoñecimentos das estrelas Que cabimos que levaron Alguns restaurantes tamén de Galicia E tamén aquí da zona pues, eh, Recolleronse esta, estes galardóns esta semana O que paga en valor tamén pues, Que as cousas se están facendo bastante ben por aquí por la, por la, costa. Por la zona sí, e, sí. e bueno, iso sí. é importante tamén destacamos que a, base, a banda de música de Carballo festeixa os seus 40 anos é unha banda de música mítica e, e vai haber un concerto conmemorativo que vai a comenzar oxa 7 da tarde tamén no, no paso da, de, xe, de xe, no paso da cultura E despois eh, destacamos tamén eh, que eh, o Concello de Alaracha ofrece unha excursión por a provincia de León a xubilados maiores de 50 anos terán que, que solicitar eh, pues, a inscripción na, na propio, no propio Concello de, de Carballo é que sete escritoras locais eh, mm. incluídas en a volta a provincia en 52 autoras sí, eh, sí, sete sí. delas van a ser da Costa da Morte ¿no? destacamos a Concha Blanco de Ceo a Blanca Vilela de Fisterra, a María Rey Vilas de Aracha, a Marta Vilar de Malpica, María del Carmen Rey Núñez de Mazaricos, a Diana Varela Puñal de Corme Carmen Blanco Ramos de Santa Coma. Pero bueno, uh -huh. vai haber haber 52 eh, escritoras incluídas neste programa que van a visibilizar un pouco a súa obra uh -huh. eh, sí. un pouco partindo da biblioteca provincial da, da Diputación e de... o resto da, sí. da provincia Sí, sí. E o propio Valentín González Formoso Presidente de Deputación Resultou a importancia de visibilizar pues, A contribución das sí, autoras che... Coruñesas na literatura bueno, chegou, pues, che... un chegou nosa noticia pues. Chegou nosa noticia que, que é unha viaxe con 11 paradas na Costa da Morte non? O sea, moi interesante Porque visibiliza non somente As mulleres, sino tamén as bibliotecas non E os, os lugares eh, que, que, que van a, a, a onde, onde van a estar Estas mulleres, non? Sí, bueno, as bibliotecas que, que nos últimos anos como ven sabedes como pasará en todos lados, se teñen que ir reconvertindo, adaptando a novas situacións incluindo o claro. libro digital incluindo bueno, todas estas novidades pero son moi importantes, máis importantes que nunca como centros divulgadores da cultura nos, nos povos eh, tamén, por suposto, nas, nas cidades é o papel das autoras nestas facultonas é, é, é totalmente importante e relevante. Bueno, pois, pues, Nora Boa, é, e moitos parabéns a todo a ese traballo tan extraordinario. De verdade que vai a ser unha cousa fantástica. Maguatero tan lonxe para para non poder asistir, non? Bueno, pero é importante é que tamén desde desde o programa de rádio, neste caso, de sempre engardiciase, se, se no, poida contar. nos pagamos el claro, perso, eu cada vez Son un poco así como los japonesos no hay que sacar fotos de todo que después todo se puede importar claro dónde estamos claro. si hay alguien por ahí que estas iniciativas pues les guste ou as podan adaptar aí, pues pois mira, van a empezar Moitísimas grazas, Óscar É un placer prazer re, re, re, re, re recibir todas as noticias da Costa da Morte tan interesantes que despois mañan que, volvense a escoltar. Sí, maña, mañan da de mañan sonarán de novo aquí en Frasio Roncudo. Que máis, eu quedarvos todas as noticias da semana para unha colla un pouco así o demais tendes que entrar entre xocotocles que pasan a Costa.gal claro sí, e ir pegando xa claro. claro. visual que aí vamos deixando tamén todas que aí pues, pues. atopan un compendio de, de todas as cousas que por aí, que además son moitos os concellos que na Costa da Morte eh, traballan para que toda a xente este ben ben informada moi ben, moi ben, moitísimas bueno, gracias pues, gracias a vos por darnos difusión e eh, nada, boa semana boa semana veña despedimoste con música e eh, continuamos Deiro, do meu liño hai unha voltinha máis que aunque traballe esa noite corpo non há de faltar que aunque traballe esa noite corpo non há de faltar